Tizenötödik fejezet A glezgói repülőtér nyolc mérföldnyire délnyugatra van a város központjától, amelyel az m 8 os autópálya köti össze. Preston gépe fél négy után szállt le, és minthogy csak egy kézitáskát vitt magával, tíz percen belül már az előcsarnokban volt. Az információhoz ment, és a hangszóron bemondatta Mr. Carl A különleges ügyasztály detektív felügyelője nyomban jött és bemutatkozott. Öt perc múlva a felügyelő ültek, útban a sötétbe boruló város felé. Beszélgessünk útközben a Preston. Kezdje az elején, és mondjon el mindent. Kár Mihály és pontos volt. Számos hízagot nem tudott kitölteni, de volt ideje többször elolvasni a két rendőr, kiváltképpen krék vallomását, így a legtöbb hézagról volt valami elképzelése. Preston csendben hallgatta végig. No és miért hívta fel a Skót irodát? Miért kérte, hogy hívjanak ide valakit Londonból kérdezte végül. Talán tévedek, de elképzelhetőnek tartom, hogy a fickó nem közönséges tengerész volt, mondta Kár -el. Folytassa. Craig mondott valamit ma reggel a kantinban, mondta Kár -el. Én nem voltam ott, de valaki hallotta, aki értesített. Megvin is egyetértett azzal, amit Krieg mondott. Ám egyikük sem említette hivatalos vallomásában. Mint tudja, a vallomások alapját a tények képezik, ez pedig a rendőrök spekulációja volt csak. De nem árt másnak is utána nézni. Hallgatom. Azt mondták, hogy amikor rátaláltak a tengerészre, úgy feküdt ott, mint egy embrió, és két kezével a hasára szorította a zsákját. Grég úgy fogalmazott, hogy úgy védte, mint egy gyereket. Fest nyomban megértette, hogy mi ebben a furcsa. Ha egy embert félholtra rúgdosnak, ösztönösen összegömbölyödik, ahogyan szemjonom is tette, ám a kezét arra használja, hogy védje a fejét. Miért tűli egy ember azt, hogy a védtelen fejét rúgdossák, csak hogy megvédjen egy értéktelen vitorlavászon Meg aztán folytatta Kár Mihály -el. az időponton is a helyszínen. Glasgow-ban a tengerészek beti kocsmájába mennek, vagy a stábléből? Ez az ember négy mérföldnyire volt a dokkoktól, egy kétsávos autóúton tartott semmi felé. jóval záróra után, bár a közelben amúgy sem volt egyetlen kocsma sem. Mi a fenét csinált ott és akkor? Jó kérdés, mondta Preston. Hát még. Ma reggel tízkor elmentem a voncolásra. A test elég csúnyán összezúzódott, ám az arcon alig volt néhány vérreláfutás. A nedek ütései jobbára a fej és a test hátsó részét érték. Láttam már elég tengerész arcát. Azokon nyomot hagyott az időjárás, cserzettek, barnák és ráncosak. Ennek az embernek sima és sápat volt az arca, ez nem olyan ember arca volt, aki a fedélzeten élt el az életét. Aztán a keze. A hátnak barnának, a tenyérnek, kérgesnek kellett volna lennie. Ennek a keze azonban puha és fehér volt akár egy tisztviselőé. Végül a fogai. Egy Leningrádi fedélzeti matróznak legfőjebb amalgáma tömött fogai és fémkoronai lehetnek. Ez az orosz szokás. Ennek az embernek azonban aranytömései voltak, és két aranykoronája. Preston elismerően bólintott. Kármihájának édes az esze. A szálloda parkolójába értek, ahol Kármiháján szobát foglalt Prestonnak éjszakára. Még valami. Apróság ugyan, de jelentősége lehet, mondta Kármiháján. A voncolás előtt a szovjet konzul már-már tiltakozást akart benyújtani, amikor megjelent a hajó kapitánya a politikai tisztjével. A politikai tiszt félrevonta a konzult, és suttogva beszélgettek. Amikor a konzul visszajött, maga volt a megtestesült udvariasság. Mintha a politikai tiszt mondott volna neki valamit a halottról. Úgy láttam, nem akarnak nagy port verni, amíg nem beszéltek a nagykövetséggel. Elmondta az egyenruhásoknak, hogy itt vagyok, kérdezte Preston. Még nem feleltek ár Mondjam. Preston a fejét rázta. Várjon reggelig, majd akkor határozunk. Lehet, hogy semmiség az egész. Kíván még valamit? A vallomások másolatait mindet, ha lehetséges. És a férfi ingóságainak jegyzékét. Egyébként hol van a holmia? A Pátrik rendőrösön elzárva. Megszerzem a vallomásokat és idehozom őket. Kárpov tábornok fölhívta egy barátját, a gru és elmesélte neki, hogy az egyik futára hozott néhány üveg francia konyakot Párizsból. Ő soha nem iszik, de hálával tartozik Márcsenkónak. Átvinne egy kis konyakot Márcsenkónak a hétvégén. Csak azt szeretné tudni, kint lesz-e a dácsájában. Megvan-e véletlenül a kollégának, Márcsenkó peregyelkinoi dácsájának a száma. Megvolt. Megadta Kárpovnak, és többet nem is gondolt az egészre. A szovjet elit dácainak többségében van egy házmester vagy férfi szolgatélen, aki nem hagyja kialudni a tüzet, hogy a tulajdonos hétvégéje ne dermesztő hidegben kezdődjék. Márcsenkó házmestere vette fel a kajdót. Igen, a tábornokot valóban várja másnapra, péntekre, és általában hat felé szokott odaérni. Kárpov megköszönte és letette a kajlót. Úgy döntött, hogy elküldi a sofőrjét, és ő maga fog vezetni, hétkor pedig meglepi a G.R.U. tábornokát. Reston ébren feküdt az ágyában. Dolkodott. Kár Mihály elhozta neki az összes, a kórházban és a kapitányságon fölvett jegyzőkönyvet. Mint minden rendőri dokumentum, ezek a vallomások is műviek és formálisak voltak. Egyáltalán nem olyanok, ahogyan az emberek a valóságban elmondják, amit láttak és hallottak. A tények persze ott voltak, de a benyomások nem. Amit Preston nem tudott, mert Krég nem említette, és a nővér nem látta, hogy miért elrohant végig a folyosón, Szemjonov a fém után kapott. Krég csak annyit mondott, hogy a sebesült félrelökött. A személyi ingóságok listája sem sokat segített. Egy henger alakú fémdohányos dohányos dobozt említett a tartalmával, ami lehetett volna két font finomra vágott erős dohány is. Preston gondolatban végigjárta a lehetőségeket. Egy a illegális, akit átdobtak Britanniába. Következtetés nagyon nem valószínű. A neve szerepelt a legénységi névsorban, tehát hiányzott volna, amikor a hajó visszaindul Leningrádba. No jó, tehát. A hajóval kellett érkeznie Glezgóba, és azzal is kellett volna távozni a csütörtökön. Mit csinált akkor a hajnali órákban, a Great Western Road közepén? Odavit valamit, vagy találkozója volt valakivel. Jó. Te mehetett csomagért is, hogy visszavigy el Eningrádba. Még jobb. De több lehetőség nincs. Ha leadta, amit le kellett adnia, miért védelmezte úgy a zsákját, mintha az élete függne tőle? Akkor már nem lehetett a zsákban az áru. Ha valamiért jött, de még nem vette magához, a helyzet ugyanez. Ha már magához vette azt a dolgot, miért nem találtak nála valami érdekeset, legalább egy csomagíratot? Ha amit vitt vagy hozott, elrejthető az emberi testen, miért volt szüksége a zsákra? Ha valami be volt varva az anorákjába vagy a nadrágjába, vagy el volt rejtve a cipője sarkában, miért nem engedte, hogy a negyek elvegyék a zsákot, hiszen azt akarták? Megúszta volna a verést, és odaért volna a találkozóra vagy vissza a hajóra, attól függően, hogy hová tartott, néhány horzsolással. Preston megpróbálkozott még néhány lehetőséggel. A fickó futárként érkezett, hogy személyesen találkozzon egy már Nagy-Britániában lévő illegálissal. Hogy átadjon neki egy szóbeli üzenetet. Nem valószínű, ugyanis számos jobb útja-módja van a rejtsérezett üzenetek továbbításának. Hogy meghallgasson egy szóbeli jelentést. Erre az előbbi vonatkozik. Hogy helyet cseréljen az itteni illegálissal és a helyére álljon. Nem. A tengerészkönyvben a fényképen Szemjonovot jól fel lehetett ismerni. Ha helyet kellett volna cserélni az illegálissal, Moszkva két tengerészkönyvet adott volna a megfelelő fényképekkel, hogy az az ember távozhasson a komárov fedélzetén szemnyonov fedélzeti matrózként, akit szemjonovnak le kellett volna váltania. A másik tengerészkönyvnek is kellett volna lennie. Ha csak be nem varták, de hová? A kabátja bélésébe? Akkor miért verette meg magát a zsák védelmében? Magának a zsáknak az aljába? Ez már valószínűbb. Minden út visszavitte Prestont ahhoz az átkozott zsákhoz. Valamivel éjfél előtt föllívta otthon kármiháját. Értem, tud nyolcra, kérdezte. El akarok menni a Pátrikra, meg akarom nézni az ingóságokat. Tudna valamivel fedezni? Pénteken a reggelinél Jevgenyi Kárpov azt kérdezte a feleségétől Ludmillától. Ki tudod vinni ma után a gyerekeket a dácsába a volgával? Persze. Egyenesen a munkahelyedről jössz. Kárpov szórakozottan bólintott. Későn jövök. Találkoznom kell valakivel a GR útól. Judmilla Kárpova gondolatban sóhajtott. Tudta, hogy a férje kitart egy bögyös kis titkárnőt, akinek vett egy kis lakást az árbát kerületben. Tudta, mert az asszonyok fecegnek, és mert az olyan rétegezett társadalomban, amilyen az övék, a legtöbb ismerőse, hasonló rangú tisztek felesége volt. És azt is tudta, hogy a férje nem tudja, hogy ő tudja. Az asszony 50 éves volt, 28 éve voltak házasok. Jó házasság volt a férfi munkájához képest, és Ljudmilla jó feleség volt. Mint sok más asszony, aki az EF tisztjéhez ment feleségül, ő is számtalan éjszakát töltött ébren, bárakozva, amíg a férje egy követség rejtélező szobájában volt idegen földön. Végig szenvedte a számtalan diplomáciai fogadás végtelen unalmát, mivel nem beszélt idegen nyelveket, amíg a férje elegánsan és szeretetreméltóan cseveget angolul, franciául vagy németül, amikor diplomata feléssel végezte a munkáját. Nem is számolta már, hány hetet töltött egyedül a gyerekekkel, amikor a férje még alacsony beosztású tiszt volt, és egy parányi zúfot lakásban laktak, ahová nem járt naponta bejárónő, és Jevgenyé távol volt úton, küldetésben, vagy a berüni far árnyékában várta, hogy egy-egy futár visszatérjen nyugatról. Ismerte azt a pánikot, és megnevezhetetlen félelmet, amely még az ártatlant is elfogta a külföldi kihelyezésen, amikor egy-egy kolléga átszökött nyugatra, és a K.R a kémelhárítás emberei órákig foggatták őt is, hogy nem mondotta e valamit az illető, vagy a felesége az ő jelenlétében. Szánakozva nézte, amikor a dezertőr feleségét, akit jól ismert, de akkor nem mert volna hozzáérni a sterilizáltságjával sem, kikísérték a várakozó ároflott géphez. Ez a munkával jár, szokta ilyenkor vigasztalni a férje. Mindez régen volt. Az ő most tábornok, a moszkvai lakás tágas és levegős, és ő széppé varázsolta a dácsát olyanná, ami ennek a férje szereti. Fenyőfával és szőnyegekkel, kényelmesen, de rustikusan széppé. A két fiúra büszkék lehetnek, mindkettő egyetemista, az egyik orvos lesz, a másik fizikus. Nem lesz több rémes követségi lakás, és három év múlva a férje kitüntetésekkel, és szép pénzzel mehet nyugdíjba. Tehát, ha egy héten egyszer egy kicsit ki akar a hámból, ő sem rosszabb, mint a vele egyívásúak. Még jobb is, hiszen nem részeges és brutális állat, mint némely kollégái. Nem is valami kegyvesztett önnagyocska, aki valami isteháta mögötti ázsiai köztársaságban fogja befejezni a fájafutását. És Ludmilla gondolatban mégis sóhajtott. A Pátrik rendőrös nem a legfényűzőbb épület Glasgow szépvárosában, és az előző éjszakai támadás vagy öngyilkossági ügyből maradt ingóságokat a bevált gyakorlat szerint kezelték. Az ügyeretes örmester átadta a szolgálatot egy rendőrnek, és hátravezette Kármiháját és Prestont, ahol kinyitott egy tárlórekeszekkel teli, amúgy csupasz szobát. Meglepődés nélkül fogadta Kármihájer igazolványát és magyarázatát, hogy neki meg a kollégájának azért kell megnézniük az ingóságokat, hogy elkészíthessék a maguk jelentését, mivel a halott külföldi tengerész. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Az örmester minden tudott a jelentésekről, a fél életét jelentések írásával töltötte. De nem ment ki a szobából, amíg kinyitották a zsákokat és megnézték a tartalmukat. Preston a cipővel kezdte. Jukas sarkat, valamiféle oda nem illő üreget keresett. Semmi. Az okni meg az alsó nadrág pillanatokat vett csak igénybe. Levette a viharvert karóra hátlapját, de csak közönséges karóra volt. A nadrág már több időt igényelt, megvizsgált minden varrást és szegét, új öltéseket, vagy gyanús vastagságot keresett, amiért nem lehet felelős a dupla szövet. Semmi. A magasnyakú pulóver könnyű munka volt, nem voltak rajta varrások, szemrejtett zsebek vagy tömések. Az annoráknak ismét több időt szentelt, de az sem hozott eredményt. Mire a zsákra került a sor, Preston biztos volt benne, hogy ha volt valami a titokzatos szemjon a vertásnál, akkor annak abban kell lennie. A feltekert anyaggal kezdte, inkább csak azért, hogy kipipálhassa. Tiszta volt. Aztán magát a zsákot kezdte vizsgálgatni. Fél órába telt, amíg megállapította, hogy a zsák feneke csupán dupla vitorlavászon, oldala egyrétegű vászon, és a fűzőkarikák a tetején nem miniatű rátióadók, ahogyan a kötelesen titkos antenna. Maradt tehát a kerek dohányos doboz. Orosz gyártmány volt, közönséges, lecsavarható tetejű fémdoboz, még mindig kissé dohányzagú. A vatta vatta volt, maradt tehát a három fémlemez. Kettő fényes, mint az alumínium, a harmadik fénytelen és nehéz, mint az ólom. Egy ideig csak és bámulta őket. Kár Mihály el őt nézte, az őrmester meg a padlót. Nem az ejtette zavarba, ami a három korong volt, hanem az, ami nem volt. Mert nem voltak jók semmire. A két alumínium korong a nehéz lemez alatt is fölött volt. A nehéznek kettő hüvelyk volt az átmérője, a két könnyűnek három hüvelyk. Próbált rájönni, hogy mire lehetnek ezek jók. Rádiókapcsolat létesítésében, rejtjelezésben és rejtjelkúcs megfejtésében vagy fényképezésben. A válasz semmire. Egyszerűen fémkorongok voltak. Mégis Prestonnak most már mély meggyőződése volt, hogy az az ember inkább meghalt, sem, hogy ezek a korongok a nedek kezébe kerüljenek, akik úgyis eldobták volna őket, vagy kérdéseket tegyenek föl neki a korongokkal kapcsolatban. Fölállt és azt javasolta, hogy menjenek ebédelni. Az őrmester, aki úgy érezte, hogy elvesztegette a délelőttjét, visszarakta az ingóságokat a zsákokba, és visszazárta a zsákokat a rekeszbe. Aztán kikísérte a látogatóit. A pont fogyasztott ebéd alatt Preston ötlete volt, hogy nézzék meg a támadás helyszínét is. Preston bocsánatot kért, hogy telefonálnia kell. Talán sokáig fog tartani, mondta Kármihályának. Addig igyon egy konyakot az angol egészségére. Kármihály vigyorgott. Jó, és egy másikat a Skótérre. Amikor az étteremből már nem lehetett látni, Preston kisúrant a szállodából, elsétált a BP benzinkúthoz, ahol a kis van vett néhány apróságot. Aztán visszament a szállodába, fölhívta Londont, megadta a Patrick rendőrös számát, és megmondta a helyettesének Brightnak, hogy pontosan mikor hívják vissza. Fél órával később ismét a rendőrösön voltak, ahol a nem is titkoltan rossz kedvű örmester ismét bevezette őket abba a szobába, ahol az ingóságokat őrizték. Preston leült az asztalhoz, szemben a falon függő telefonnal. Maga elé róhalmot rakott a zságokból. Háromkor megszólalt a telefon, a központ London kapcsolta. Az őrmester vette fel a kagylót. Magát hívják, uram. London van a vonalban, mondta Prestonnak. Átvennék, kérdezte Kár Mihályát Preston. Kérdezzen -e, sürgőse. Kár felállt és átment a szoba túlsó felébe, ahol az őrmester a kagylót tartotta. Egy pillanatra mind a két skót a fal felé fordult. Tíz perccel később Preston végleg befejezte. Kár Mihály visszafogorozta a repülőtérre. Jelentést írok, persze, mondta Preston, de fogalmam sincs, mitől volt úgy oda az orosz. Meddig lesznek azok a ingóságok bezárva a pátrikon? Ó, hetekig. A szovjet konzulnak is megmondták. Még mindig keresik a nedeket, de hosszú hajsza lesz. Talán elkapjuk az egyiküket valami más ügyben, és kötni fog. Bár nem nagyon hiszem. Preston bejelentkezett. A gép már-már már indult. Tudja, az, az ostabaság, mondta Kár Mihály el, miközben kísérte Prestont, hogy ha az orosz nyugton maradt volna, bocsánatkérések közepette szallítottuk volna vissza a hajójára, a kis játékaival együtt. Amikor a gép már a levegőben volt, Preston kiment a toal hogy elvégezze a dolgát. Megvizsgálta ismét a három korongot, amelyeket a zsebkendőjébe csavart. Neki még mindig nem jelentettek semmit. Az a három alátétlemez, amelyeket a garázsboltjában vett, hogy az orosz kis játékainak a helyére tegye őket, egy ideig jó szolgálatot tesznek majd. Addig azt szerette volna, ha valaki megvizsgálja az orosz lemezeit. Az illető nem Londonban dolgozott, és Preston utasította Brightot, hogy kérje meg, maradjon azon a pénteken a munkahelyén estig, amíg ő meg nem érkezik. Kárpov már sötétben ért Márcsenkó tábornok dácsájához, hét óra után. A tábornok legénye egy közkatona nyitott ajtót, és be is vezette a nappaliba. Márcsenkó már talpon volt, az arca meglepődést és örömöt tükrözött, hogy barátja a másik és nagyobb hírszerző szolgálattól meglátogatta. Jevgenyi szergeje is Mi hozta az én szerény homba. Kárpov kezében futázsák volt. Előre nyújtotta és szétnyitotta. Az egyik emberem most jött haza Örményországon keresztül mondta. Okos fiú, tudja, hogy nem üres kézzel kell jönni. Mint hogy bejárhatta egész Anatóliát, megállt Jerevánban, és ezeket rakta a táskájába. Elővette a zsákban lévő négy palack egyikét, a legfinomabb örmény konyakot. Márcsenkó szeme fölragyogott. Áhta már kiáltotta. Az EF aztán ismeri a dörgést. Nos, folytatta kárból, én meg éppen a dálcsán felé tartottam az úton, és az jutott az eszembe, vajon ki nekem elfogyasztani egy pohárka áhtamárt. És már tudtam is a választ. A jó öreg Piotr Márcsenkó. Így hát tettem egy kis kerülőt. Megkóstoljuk. Márcsenkó harsogva nevetett, aztán kikiáltott az előszobába. Szása, poharakat. Preston gépe öt előtt le. Preston beült a parkolóban hagyott kocsiába, és az M4-es felé indult. De nem keletre fordult London irányába, hanem nyugatra Berkshire felé. Harminc perc alatt érte el a céljához egy intézethez, Aldermaston falu határába. A röviden Aldermastonnak nevezett intézet, amelyet a békemenetek szervezői olyan szívesen választanak céltábjájukul, valójában egy több szakterülettel foglalkozó egység. Valóban tervezés épít nukleáris eszközöket, de kutatásokat is végez a vegyészet, a fizika, a hagyományos robbanóanyagok, a gépgyártás, az elmélet és az alkalmazott matematika, a rádiobiológia, az orvostudomány, az egészségügy, a biztonságtechnika és az elektronika területén is. És többek között van egy kiváló kohóipari asztálja. Évekkel korábban az egyik Aldermaston-i tudós előadást tartott hírszerző tiszteknek Ulsterben arról, hogy az ira készítői milyen fémeket használnak a legszívesebben. Preston volt a tisztek egyik a teremben, és emlékezett a versi tudós nevére. Dr. David Vine Evans az előcsarnokban várta. Preston bemutatkozott, és emlékeztette Dr. Vin evans az évekkel korábban tartott előadására. Nolám, csak micsoda memóriája van, mondta a tudós dallamos versi hangkordozásával. Nos, Mr. Preston, mit tehetek önért? Preston a zsebébe nyúlt, elővette a zsebkendőjét, és megmutatta a benne lévő három filmkorongot. Ezeket Glasgow-ban vették el valakitől, mondta. Nem tudok, mit kezdeni velük. Szeretném tudni, hogy micsodák, és mire jók. A tudós gondosan megnézte a korongokat. Aljas célokra gondol? Meg lehet. Nehéz megmondani alapos vizsgálat nélkül, mondta a ember szakember. Nézze. Ma este vacsorára vagyok hivatalos, és a lányomnak holnap lesz az esküvője. Megvizsáltám őket hétfőn, és aztán telefonálhatnék. Jó lesz úgy? Hétfőn nagyon jó lesz, mondta Preston. Magami szabadságot veszek ki. Otthon leszek. Megadhatom a Kensingtoni számomat? Dr. Winn Evans felsietett, bezárta éjszakára a koromokat a széfjébe, elbúcsúzott Prestontól, és elsietett a vacsorára. Preston pedig visszahajtott Londonba. Miközben az autóban ült, a Manwit Hillen Yorkshire megyében lévő figyelőállomás fogta egy titkos adó egyetlen sikóját. Először a Manwit fogta, de hallotta a Brev D. Schwerzben és a Chick Bedfordshireben és bemérték a koordinátáit. A hegyekben volt az adó, valahol Sheffieldtől éjszakra. Amikor a Sheffieldi rendőrök odaértek, kiderült, hogy egy elhagyatott autós pihenő az út mentén Barnsley és Pontefract között. Nem volt ott senki. Még azon az estén, de valamivel később az egyik szolgálatban lévő tiszt megívott egy italt a szolgálatban lévő igazgatóval a Cseltmünnhemi AKF irodájában. Ugyanaz az ember volt, mondta. Autóban jár, és nagyon jó készüléke van. Csupán öt másodpercig tartott az adás, és nem lehet megfejteni. Először Derbysörből jelentkezett, most Yorkshire hegyeiből. Úgy tetszik, valahol közép-anglia északi részén tanyázhat. Ügyeljetek rá, mondta az igazgató. Időtlen idők óta nem aktivizálódott nálunk adó. Kíváncsi lennék rá, hogy mit mond. Petrovszki önnagy azt mondta, bár az üzenetet a rádiósa adta le, jóval azután, hogy ő elment, a kettes számú futár nem jelentkezett. Kérek értesítést, hogy mikor jön a pótlás. Az első üveg ágta már üresen állt az asztalon, a másodikban is jócskán hiányzott már. Márcsenkó kipirult, de napi két üveg konyakot is meg tudott inni, ha olyan hangulata volt, és most még jól bírta magát. Kárpog ugyan ritkán nyugott egyedül meg éppenséggel soha, de a gyomrát a diplomáciai szolgálatban töltött évet megedzették. A faja igen jól bírta, ha szükség volt rá. Ráadásul megevett egy félfont vajat is, miért elindult jeszanyegóból, és bár kis hien kihányta, a zsiradék kibérelt a gyomrát, és késleltette az alkohol hatását. – Mit csinálsz mostanában, Piotr? – kérdezte tegezve. Márcsenkó szeme Miért kérdezed? – Ugyan már, Piotr, régi cimborák vagyunk. Emlékezz csak vissza, hogy kihúztalak a szarból három éve Afganisztánban. Hálával tartozol nekem. – Mi folyik itt? Márcsenkó emlékezett. 1984-ben egy jelentősebb G.R.U.-nüveletet irányított a muzulmán lázadók ellen a Kiberhágónál. Volt Afganisztánban egy különlegesen kiváló gerilla vezér, aki a pakisztáni menekültáborokat használta föl bázisul az országban indított támadásaihoz. Márcsenko elhamarkodottan egy kommandó dobott át a határon, hogy kapják el a gerilla vezért. Bajba kerültek. A szovjetbarát afgánokat, a pásztónok leleplezték, és szörnyű halál kellett halniuk. Az őket kísérő egyetlen orosznak szerencséje volt. A pásztónok átadták az északnyugati nyugati határ pakisztáni hatóságainak abban a reményben, hogy fedvereket kapnak cserébe. Márcsenko veszélyes helyzetben volt. Kártofhoz fordult, aki akkor az illegálisok főnöke volt, és Kárpov azval a veszélyes feladattal bízta meg az egyik legjobb ügynökét, aki pakisztáni tisztként szolgált iszlamavádban hogy szöktesse meg az orost, és juttassa vissza a határon át. Ha nagy nemzetközi incidens támadt volna, az kettőtöri akkor Márcsenko pályafutását, és az ő neve is fölkerült volna azoknak a szovjet tiszteknek a hosszú listájára, akiknek a pályafutása abban a szerencsétlen országban ért véget. Igen, tudom, hogy a elkötelezettet vagyok, Zsenya, de ne kérdezd, hogy mivel foglalkoztam az elmúlt néhány hétben. Különleges megbizatás, nagyon testhez álló. Tudod, mire gondolok? Ne szólj szám, nem fáj fejem. Megérintette az orrac egyik vízsli ujjával, és komolyan mól indott. Kárpov előrehajolt, és ismét feletöltötte a GRU tábornok poharát a harmadik üvegből. Persze, tudom, sajnálom már, hogy megkérdezte mondta csitítóan. Többé nem említem. Egy szólt többi a műveletről. Márszenkó figyelmeztetve emelte fel az ujját. A szeme már véreres volt. Kárpovot a sebesült vadkan emlékeztette a bozótban. A tábornok agyát, ugyanaz alkohol homályosított el nem a fájdalom, meg a vérveszteség, mégis nagyon veszélyes volt. Nincs művelet. Nincsen. Lefújták az egész rohadt dolgot. Titoktartást esküdtünk, mind. Nagyon magasan. Magasabban, mint gondolnád. Nem is többet, jó? Eszemben sincs, mondta Kárpov, és újra töltött. Fölhasználta ugyan Márcsenko részegségét arra, hogy a Gierus poharába többet töltse, mint a magáéba, de már neki is elnehezedett a szemhéja. Két órával később, már az utolsó palack Aktamárból is csak az egyharmada volt meg. Márcsenkó legyúszott a széken, állam mellén. Kárpov a tudja hányadik köszöntőre emelte a poharát. A felejtésre. A felejtésre. Márcsenkó csodálkozva rázta a fejét. Én jól vagyok. Bármikor az asztal alá iszlak titeket, efes disznók. Nem felejtek én semmit. Nem is javította ki Kárpov. A terv felejtésére. Most szépen elfelejtjük, jó? Az aurórát. Jó, felejtsük el. Pedig vissza jó ötlet volt. Ittak. kárpó újra töltött. Disznók még mondta. Az a rohadt filbi, Meg az akadémikus. Márcsánkó egyetértően bólintott. A konyha kicsorult a szája szélén, végigfolyt az állát. Krilov, az egy fej! Felejtsük el őket. Kárpov évfélkor a kocsiához. Sűrgyün a jeges levegőt. Ez segített neki valamit, de az út a tácsajáig így gyilkos volt. A sárhányó leszakadt, két csúnya karcolás is lett a kocsin. Trugmila még ébren volt, pongyolában. Ő fektette le rémülten, hogy hogyan volt képes ilyen állapotban vezetni egész úton, Moszkvától a dárcsáig. Szombat reggel John Preston leutazott Tom be Tomi fiáért. Mint mindig, amikor az apja ment érte az iskolába, a srác tele volt mesélni valóval az elmúlt fél év élményeiről, az éppen kezdődő szünidőre tervezett eseményekről, legjobb barátairól és hőstetteikről, meg azoknak a haszontalanságairól, akiket nem kedvelt. A bőrönd meg a doboz a csomagtartóban voltak, és az út vissza Londonba John Preston számára igazi öröm volt. Megemlítette azt a számos programot, amelyeket az együtt töltendő hétre tervezett, és boldog volt, hogy azok elnyerték a kölyök tetszését. A fiú arca csak akkor nyújt meg, amikor eszébe jutott, hogy egy hét múlva visszamegy a szép, rideg és méret drága lakásba a Májferben, ahol Júlia élt ruhagyáros barátjával. A fickó akár a Stász nagyapja is lehetett volna, és Preston föltételezte, hogy a lakásban tett legkisebb kár és a légkör komoly elhidegüléséhez vezet. Apu, mondta Tomi, amikor éppen áthajtottak a Vuxhál hídon. Miért nem maradhatok egész embered? Preston sóhajtott. Nem könnyű elmagyarázni egy házasság felbomlását, vagy ennek az árát egy 12 éves gyereknek. Mert, mondta óvatosan, Anyu megárcsi nincsenek hivatalosan összeházasodva. Ha én ragaszkodnék hozzá, hogy anyu hivatalosan elvájon tőlem, akkor anyu kérhetne, és meg is kapna egy bizonyos járadékot, aminek nyújtartás neve. Amit az én fizetésemből nem tudnék megadni. Minden esetre a fizetésem ahhoz kevés, hogy eltartsam magam, téged jó iskolába járassalak, és neki is fizessek. Egyszerűen nem futná. És ha nem tudnám megadni azt a járadékot, akkor a bíróság úgy dönthetne, hogy neked jobb esélyeid vannak az életben anyunál. Tehát még annyiszor sem találkozhatnánk, mint most. Nem tudtam, hogy a pénz az oka, mondta szomorúan a srác. A legvégén szinte mindennek a pénz az oka. Szomorú, de így van. Évekkel ezelőtt, ha jobb minőségű életet tudtam volna teremteni, mint hármunknak, talán el sem váltam volna anyutalt. Csak egyszerű katonatiszt voltam, és amikor ott a sereget, és a belügyminisztériumba kerültem, a pénz még mindig nem volt elég. És mit csinálsz a belügyminisztériumban? kérdezte a fiú. Át akart váltani valami más témára, ahogyan a fiatalok általában igyekeznek kitörölni a tudatukból azt, ami fáj nekik. Ó, amolyan jelentéktelen tisztviselő vagyok, mondta Preston. Ó, az nagyon unalmas lehet. Igen, egyezett bele Preston. Azt hiszem, valóban az. Yevgenyi kárpók télben, olyan másnaposan ébredt, hogy csak egy fél tucat aspirint hozta sérendbe. Ebéd után valamivel jobban érezte magát, és elhatározta, hogy sétál egyet. Volt valami a fejében, egy félig fölfölbukkanó emlék, mintha a Krilov nevet hallotta volna közelmúltban. Ez zavarta. Azoknak a zárt terjesztésű kézikönyveknek az egyikében, amelyeket a dácsában tartott, megtalálta Krilov adatait. Vladimir Illich, történész, a Moszkvai Egyetem professzora, az SKP tagja, a Tudományos Akadémia tagja, a legfelső tanács tagja, és így tovább. Ezt mind tudta, de volt itt még valami más is. Lehajtott fejjel, milyen elgondolkodva gázolt a hóban. A fiúk elmentek, hogy kihasználják az utolsó jó havat az olvadás előtt. Tudmúj kárpova a férje mögött baktatott. Tudta, hogy milyen hangulatban van, és nem akarta megzavarni. Az előző este meglepődött, de tulajdonképpen örült, hogy a férje olyan állapotban jött haza, ahogyan hazajött. Tudta, hogy az ő szinte soha nem iszik, még kevésbé ilyen sokat, így hát nem lehetett a barátnővél. Talán tényleg az egyik kollégájánál volt, az egyik úgynevezett szomszédnál. Bárhol volt, és valami levírta, de nem az a kis bögyös az árbatlan. Valamivel három után bármi rágódott, és megtalálta a megoldást. Jó néhány méternyire ludmiller előtt megállt, és fölkiáltott. A fenébe hát persze, és nyomban fölvidult. Karon fogta az asszonyt, az arca csupa mosoly volt, és együtt sétáltak vissza a dálcsához. Kárpov tábornok tudta, hogy másnap reggel az irodájában egy kis csöndes munkát kell végeznie, este pedig meg fogja látogatni moszkvai lakásán professzort.